Beskoitzeko lokarri plaza jendez betia ibeakoitz gauuntan. Euntabroita mar dantzari horren bat eterdiko emanaldiaren dako. Oinakarin, beskoitzeko dantzataldeak bere irutan ari urteak ederki ospatu ditu eta horrein zer izeneko ikusgahiarekin. Pandemia intzin, lania hasi ziren dantzari gazteak eta urte betetze belaunaldi goziak mobilizatu dituzte. Azkenean, emanaldia eman dute. Kontent agertzen dira abaina triste bukatzen baita aventura. Jani dantzaria. danzaria. A, biak, lana bukatu da, beraz uh, piskat uh, dena behizia ustean da, presioa eta dena, bainan momentu politak ziren, eta uh, enoatuko gira hori gabe. Gostatu beraz? Bai, biziki untsa, biziki Hala, e, egun e, taberroita dantzari uh, danzari, uh, bi ugteko lana, uh, kriston antolakuntza? Bai, bai, bada lana, bada lana, eta ez dira giri uh, lana nari direnguziak, baina bai animale, bada animaleko lana gibelean eta baina jende diende hainitz. Baxigin larik duela bi urte, uh, ekipatxiki bat ginen, horren muntatzen, horren uh, emina ginen olako ikusgarri baten emaitea, eta gero pixkanaka, be gauzak muntatzen, ideak botatzen, eta denak forma hartu du eta gero bai, biltzen ginen uh, behar zellarik, eta beha, gero ziren zinez uh, beste diande hain laguntzaileak, eta ara bainan gure ideia zen eta denak segitu dute beraz bikain. Dantzaren aldetik, tradizionala eta modernoagoan nahi izan dituzten nahasi dantzariek. Eta horreintzer, ikusgarriaren funtsa zen, nahezketa hori, xantiei erabide dantzaria. Maiori hori bera ba, ikusgarriaren helburua uh, zen, hori nakarien historia kontatzea. Beraz, lehen partean zinez, uh, dantza tradizionalak presentatuz, bigarren partean gaur egungo eta agian gure benaulandien uh, dantza mota bez desberdinak, iskat modernoagoak, eta hori dugu presentatu uh, ikusgarri osoan. Eta ikusgarri horren ikusteko mila pertsona urbildu dira eta loriatu. Zinez ikusgarria zinez edera izan da. Ikusi dugu zinez prestakuntza alimareko eman dutera. Eta azkenan uh, ikusten dugu zer emaitza emaiten duen eta zinezko gauza eder bat egin dute. Egia da irurugoi urte horiek untxa ospatu dituzte forma hortan. Eta zinez uh, astapenetik bukaera ino eta ikusten dugu Euskal, Dantza, Euskal Giroa eta egiadak gure kultura ekarri dute hastapenetik bukade da ino eta zinez hori bihotzean zinez egiten du plazera handi bat emaiten du Bai biziki ongi zen, talde eder bat, bai zen hain izdien de biziki ongi, musikariak ere, bikain Zemaitatu dut uh, fandango, fandango eder bat, kaderekin eta Ongi zen? Uh, bai biziki hundza, den denetaik, uh, gero nik dantza biziki maite dut, uh, ez dute usik haitekorik uh, gustatu zait. Uh, Zer dantzari azira zu? Uh, Ainen zen, hor uh, gelitu dut, baina behar behar behiz hasiko naiz, ez dakit. Hori ikusik uh, eme jamaite nautzu? Habe bai, biztan dena. Irutanoi urteak ospatu beraz, baina geroari begira segitzen dute dantzari gazteek. Eta galdegin diegu, eta horrein Ah, horaitzer... Eh. Eh, segitu, segitu dantzan, musikan eta... eta plaza erratzea ere eta... denak helkarrikin eta zerbait besti kujerri bat muntatzen eta... eta transmititu ere dantza eta musikaz eta... biziki importantea da, kultura transmititzen. eta... Tar. eta... Eta horrein, me segituko dugu, beti berdin, dantza tradizionalak egiten, ba eta, dantza modernoagoak egiten, eta beti sortzen eta gauza berriak kompozaten. Eta oraintze horiek janotet BTP horiek eta oraintze hori eta oraintze gidu zela bezaz gure uh, galdera zen 60 urte bai baina auriko urte eta gero guk gira hori bultzatzeko eta bon uh, ni gaur jaikutze dugu Jakin ikusgajearen emanaldi bakaja, baldin bazen ibiakoitzekoa dantzariak pentsaketetan ari direla beste formatu batean berriz emaiteko Eta oraintze hori segidezala